رومان سید ده دا کری ندی خواه داد رومان آیا رومان سید چند نمی کری؟ منا ندی رومان سید زدی که در مانوش را خیلی جمعان تلاری نشی در مانوش ندی پوی نشی خو ارمان ده چه هاشر جانوی که چه تا تیامبه سات و سرم ده زمانه ده دلوی لمن آهون کما منیع لی نساو بنو اسراهیل که در زمانه در فتنه ها پیام با سامزی دلی وی لما نعبونه کمان منیات نیساو منگو هم پیده قایلو چه خزی دلاری نشده فتنه دو دی کنا خور مرز سر منا کری سراحتا نیدی و ترغیبات ور کری قدر تا دی یو زل خزا جمال لطلا در مرز خزا و چه سریا و چه خزی و جمال بزبر څه څه وای مهونه ولی زروته نکه د دوه مس یو زروته نکه چې خزه جماعت سرهږي هغه ما نه یا صراحتن ما منکه هغه اجازه دې ستاسو مارو طراته خدای نه صراحتن زات تاسو ته منکه ولی ته باز مه لاته نو ای ما الله ما منکه اجازه داخله کوئ وي زما جماعت را لشه نو په لاره کې و ته وځیدل و الله دې وته غلیش نو خزر دا د شیشره مینه یو د کولا ورکا نو غاری به او تخته په منډه راړ کوتا او مازه موږه کته ني دور دي او څنګه قلالي دي زانو څنګه قلاله هغه بیا به صوبه مې دی بیا باندې زما زه څه غواهم چې دا شي خلک قران نه کې قران یې بل څه او ما څه کوي حکمت عمل نه کوله څه نه نن سبا خفت فترون دور دی که نا سوشی دور دی فترون دور دی خو وطلنی پکارده خزون خود دی شراحتن خزمان دا قدر نشته چه منعکو کنه چه داده شی خو کنه ترغیبات دا ورکوچه <تصحة> خزی <تصح> سواپکنه که دیر دی فکور که دیر دی و بیوتو هن خیر الله هن و بیوتو هن خیر الله یو خزرالا پیانبری صلی اللہ علیہ تا عریضا پیش یا رسول اللہ زما خاون مان چکنن دغه تنه دیری jihad تنه دیری و زه jihad لازم او زما خاون جته jihad ته jihad خځیت پرجاسته او ته زی نو دکوا خچنته امبا سمولې چراو کنه په خځه باندې jihad نه پرسننه نو په خځه باندې د خاون منل پرز ده نو چې خاون و jihad د مزه نه بځي نو بابو من النساء الان غزو امنو النساء الان غزو حيات الصحابه کی مولانا بر رحمت الله علیه پی جنای مولانا یوسف صاحب اور حیات الصحابہ والا تا کہ با قید عنوان خیری دغشت څنگو عنوان خیری منو النساء یان الغزوی منو النساء یان الغزوی مانا الغزو. کول زنانو د غزا نه مانا کول زنانو څخه به جهان نه جوزله څمغلی لاله زو خواطا د زنانو جماعت سره سروزه ما یلکه کینہ ځان له کتماته وی چي لاړ بشي مون ته بلیته وو ځانانو جماعت ګوره خیال خبر ابي دي پوري راوسته نه ندی دا ځکه مولانو ما به چې کبره وی هغه هم ما لکه گو بیا می باندې دا جوړ کړو چې زما خزه بارته نوځي شرمېږي او نه چې کوم بيان کولې شي شرمېږي کور کې ناشته ته څو پوه شي لاري مړوอัลتام د چې نن زموږ دومره نشم کولای بس خدای پاوجو به وي با ته څه وته شکر دې زمون مزاج مطابق چې خدای پاومنه سه ها ا بله ور یا پګر ته دښت تر کې وای چې نن شد مسله نو خا زهري شریط تر ته د سترو زوټه خبرې پېنو او ګل لما تقولون مالا تفلون قبرمکتن اند ان تقولا مال نو ماوي چې زما خزه وي ټول راشه نه زانه ترولانه طب بيانو کیه کزه بجام دې سره یې کن هله ک مکو ادا شي م نه میراوزی کزه تو تو یې ما نو بیا ماته چې تو یې نو څن میراوزی نو ماو ته چې زما د خزې د عقیده د صدقه شاند تبلیګي ترڅ بجات ته واقع هم د غشیدا زما د خزې د عقیده د چ په دې تنانو جما کې ترڅ بدعت او که که مقاله شر ما ته دلیل شرعی و خیا او که دلیل شرعی ته وخه ده زبا لاړه ش زما خزی دا نظر دی او زو ما صرف دلیل شرعی نشته چې په دې کې تفسیر ته مزوم کږي با ته استله بی مذکران نشمر کولې زګو استغله ایمانو دې ټګور ده مول شه ته باندې قسم پغريم دا قصیده ما تو ویلی نو ته بناء مننه کومه دا زما خزی با ته ختم وزینا الواقع الواقع الواقع او دغه او دغه عملته جداتو ما پيش دليل شری ما زه دليل شری نشته مخڅي او خیموتا بیا میوتا حياته صحابه روا اوه داتوي مختیشاتو ماونه یسوس سب ما مون نسای یانل من مون نسای کدا مون پکې نه د دقه و ګوراسته نه د بیالاد الماتہ بیا سوناولی او ووش کرند نو بیا ماجن بلرز بچا سر نہ میم تپوزو کہ اے بچا سر تماتہ دشی دلیل شرعی او کہ جزات کوسینو قناض وار گما جب تے مسورات و جزام و باصم کنا و اد دل ما تا میرے معلوم دل ما تا تو کلی کے خپل چھ گند وینه هو نه اندی ما کڅداه اند کم دی او ګامر مرو فرض دی ته نه فی بیت کنا قران ری کنه د خدای کتاب یا د امر په کورونه کې دنه نه څنګه دی کې دنه نه په کورونه جناب شیخ عبدالسلام وای چماد نه مراد غیبت د مرده اماشم خا زنګوتا اچي زنګوتا خا چرې ونه شي نګي شي ننګي څه و اروا شي نه مونږ څه تو کله چې ستر شوار یارتي وښې دمو له نه ووش کنا مولانا چې سویل یاغز مشردي دغه خبره زری کلام الملوکي ملوکول کلامي اگر مو استاد دی بس هغه تم سلامي کلا لري کین کلازه مسله شو نو چل ماجیو که لو صالحین قالت ربي ان لا یکونو اې رب عصمی شمار پرهواله دلامیم بشر قال كذلك قد قشت الله کینو چې کو خوخ پیدا کې ز قضا نو کې نه ما <الْكِتَابَة> دخات و یو علم هو کتابه خو دن به تګې د خطو کتابات ولا حکمت دا داریه سنت د دا پیغمبر کتاب نمرات دا کتابات په خط کې کتابات ده او حکمت نمرات چې بیان د یا کتاب نمرات خط به دنیا کې یو قسم هغه خلوی چې نه خاطور جوړ نه بیانورځي دویم قسم هغه دي چې خاطو نه واځي بیانول نه قسم هغه دي چې برام ورځي خاطو نه ورځي مثال لرونکو قسم هغه خلوی چې دوړول نه ورځي کوئی نشي یو او بل خو نه شي نه لشي خبار نشه کوله ابلغه شو موسی انس عبدالله د الله دا خودله د کتابات بل یادان خودله بیان بل لسانان خودله توراته متفوده لو انجيله متفوده یا مطلب داده و يعلمه خودنه به تکیال کتابه د کتابه چې کړه برنه را کو شي نو د الله قران به تعالی را کو زی ګبر کو زی کړه ک بر کو زی چرا کشو پا قرآن با دیر خب پویگی اللہ باوتا غیبی وحبی علم بولوار کی والحکمتا محدیس با آمی آقا وحکی شیخ قرآن با آمی عذر بای با اه شیخ با آمی توق ویسال از وقت وزبا کلا بارن را کشیم و توراته اوست تورات انجیل <سؤال> با مرتوخی د اصل <سؤال> بې ماماګانو ته باندې سایل وتا اني او دا به وای حاضر تاسو ته بیا چیر په دلای رسوله خدای ترامنه اني زچې ما اخلو کو جوړوم تاسو لپاره ای او ساویرو او قدرو جوړوم تاسو لپاره د خرچ نه کاي چې تر پښه پښه د مرغانو فان فوکو پکه وام پدې کې پیاکون شي بطیرنا اللهم رغی باذن الله د خدای په سره ګره په خپل خدای نه لرم خو ته الله ته امر با دي ګره کا ووږي اولاد ما جوړاو ما جوړاند والله بر سب راګان ووهيل ما تا مدي ژوند کوو باذن الله د خدای په حکم سره ته الله په حکم وو نديو کوم خبر د قوم تاسو لرا بما پاره سبانی تا کولې چې تاسو کولې دي په کورونو کې او کورونو کې چې پښمنیت تاسو وخلې لې کانا ایز څځه وخلې دي دا مون تاسو بدل کی خوښه سمباب سره خبرې ده هغه پر اوځي نیمه چې ګنن او پوینوشه ماسته دی پاسه پکیاده اوله و آشه دی پکیوز که دقا شید تا جگم نینو دقا خبر بدل زوی در کمان وماتت دخیرون آغا چه زخیرکوی و پریده پکور که یکنان دی که دلائل و پدرتون دلال ده پارا آیتون شا دی دلائل دیستاسو ده پار چه پویش شیخ تاسو مومنانی ومسددگان ترشتیت ارشتین کون که ما کتاولا چه زمان مخی ترشوری تورات آغزی حلالو ما تاس تا مطرف ازهاد هل کون باز آغزی حلالو ما تاس تا مطرف ازهاد حلالو ما تاسو و جیتو غنبر شو کو نتا دا بیانه او که بي مريم تا ویل چې داسې بکیه غوګلم دغه شان او بیا چې ان الله ربي الله رب زمانه تاسو رب دې داوی بندگیو کوي ها ذا استرات مستقيم او دا قران غلارام داده فلما احسر کله چې معلوم کړې اشاره سره مينو دړي خپل رمضاننه کوفر دچانه کوفر معلوم کړ هه بل اسرائيل نه به بیا غتشوک ده غتشوک ده چې خپل قوم ته پیغمبر شوی نه او بلکې مامګاران ته خو اليسر سومکه بیا غکم پیغمبران دي چې وادونه دې کړي وادونه دې کړي خزينه دې کړي اليسر سوم بیا يحيى عليه السلام دي دواړه د خويند زامن تر لريان زري زامن یووال دې کله خوږه <تصفيق> که تدبیرو کیږي <تصفيق> یو چې یو لبلک څه دې مطلب باندې پولیسای شهبو با زه ما مطلب دی و واجهه دا ده چې زپدیا کډ زدا کډ نلارم زپدیا نلارم ان بي ان دغه تسلیم نشي مرکو له زه ما دغه کډ نل چې به زنهو برکتونه بداعت خو کنا ته نشمر کوله په دې کیفیت سره په دې طریق سره چې داغه طریقه چې کوم د نن سبا مولدا د ورکیچلي نو په داغه دا ما سره دلیل معلومات نشتا او ازما به خې دا درم حاول کړم چې بدا دغه او توایي او کنا خوشو کنا په دې اثر خود سره نشتا خلاص شو نو مطلبم دای ا د ځانو جوړولو تمن بدعاتوي کنه بدعات څه چې ا تو طریقه د ځانو جوړوي خداموندو چې دا وسيله دي دین دي چېره وسيله دي دین دي نو کو بدعات دین شو خلاصو د شيګن نو واغه دین نه معنی چې شو مطلقن بدع شو یاره کوول تزه جوړ نه ایموي نو بیا پڅکه زور کوته نشو کولای کنه که تاسو پله خوخه زنانات لا جهاد لا شتره لاړه دي شي خوغه طریقته جهاد چې موږ هم چې څنګه زنانات لیدی خزابا ځان امزان سره بي کله چې ضرورت پې شو استعمالې بامه ها او کذا پاغه طریقه مجاهد ځان سره بي خزا چې ضرورت را فشي او بیا با دغمرزله پرغه باڅکی پټې بلکه بسبکه دا, دا, پر پا پا گئی گئی دا شوی دی خدا په طریقته فرضیت نه نشوي او په امز هم با په او ته چې پتاځونه جهاد فرض نه لري بورا او په دقه حدیث کې شویل چې مالای숩 څه به غږ ذکر کړه لري په جهاد ته تاسو فرض نه نه امر بالمعروف بارته ترلام ته خو باندې فرض نه ده او یا امرونه بالمعروف یا هنل منکر په کول کې په کلی کې چې راشي و ځکنه ما علیکم نه فی او اس پر خبر پروش ایسا زماع کی دادا ندبو ربیاب بننام ناکی ما ما والا بلچا مانیور کری دا او جی اینجی جماعت چی پی آن بایسا ہم دقا درس کری او دقا شیح اثرا پی آن بایسا ہم بناستو اور طول با دقا شیح چاپیرا بناستو کنا او پر دیو طریقہ پی آن بایسا قرآن درس با ملگلو لور کرو لقد يضمنغا دیغا چکن مننده پخسرال مالکی ول منغا تعلیم کو محفوظ تن غفزا ایل مالنا پایکم دقصو شو چې الحمدلله الذی امرنی ان اصبر ماهم صحابه کرام سو دا تاسو درس قران وکنو پیغمبر صلی الله علیه و سلم متقیناست او هغه کی کې کېناست یو ماجل مهاجرینا ابشروا بالنور التام نو قرآن درس چې موږ هم په دغه طریقه کوو دا, دا نو ودا شي نو کې او چوت سره پروژه او کنه بخاري کې باقره با به بخاری کی ارذ القران فی رمضان ارذ القران په هر د ورځې کې باید جبرئیل اته ته امره ساته تسلان قرآن او رسول الله صاحب کرامو دا ورو اخری کال چې کوم کال چې پیغمبر زم تره نه د ورځې بلا مسله شو قرآن په تنه د ورځې او د قرآن په مشه ده ډیره مناسبت ده دا دا دا شو دا, دا نغه په نه را او شهر رمضان او ان ذلکیل دی قران او شهر رمضان او قران و مناسبت دي زه کچندونه مونږ راکو او تعلیم او تعلم د دین چې د فرض دی یعلمهم الکتاب والحکمه ویزکيهم و خبر پوشه خدا مدارس جوړولسته خبر صحیح مدرسه جوړول د دین د ترویج د لپاره دا چې مونږ یو خبره وا چې کنه دا بدلی دین دی اگر قانون کیشوا اما قران چلے قران جو جماعت کی دیکھو مدینہ ما استما قوم فی بیت من بیوت الله ما استما قوم ان فی من, من بیوت الله یتلون كتاب الله ویتدارسونه بینهم دک جنیدا طریقہ تک إلا <سؤال> نظرط علی سکینتو وغشتم رحمتو و ذکرهم الله فی من دا سچا حدیث ذکر دی ام په دا کې چه سره درس قران او داغه ترغیب کې هم به زموږه پدې کې چه سره درس دی میتمقوم نراجمکی پدې اسره فی بیت من بیوت الله یوقور کی د الله په کورونو کې جمعه شبنه ويتدارسونهُ بينكم بينهم اه يتدارسون دامن يو اواري يو درسورتي بلو تاغوري الا نزل عليه سكينه وغشيتهم الرحمه وذكر الله فيما رندوا ديت دامن گبدان نکو تپيرا خيركم خيركم من تعلم القران وعلمه بهترين تو تاجي اگا چوک دے جو قران بلتا خيو بلنيز دكي دا, دا بهترين سري مغوري دلتا دغه خبره باندې پوه شئ خدای شي ما یې کنه چې دا د ټق شيام بدات دی نو خدای بندان او هغه هغه چې بداشون دان بدات شو وای نه شئ ننغه وتا دې نه نو تبلیغ تام څو نه وای بدات نه وایو ان نه زره او تبلیغ ته بدات وایو من درس قران ته بدات نه نو تا او ته دغه تا ونیولای ما تا دغه نه وره ته ما تا ولې کوته نشي اجي صاحب را نه جوړه پکړه نه آسه تا چټې را نګلې وا ته ما باندې دا پریزه او چلنک وا ځاهمه ما کرے ټینګ دا چې زنانو تبلیس څنګه لري زنانو تبلیغ جایز دیو کنه ما جایز دی واجب دی بخبره پوهوش اما په دې کیفیت سره دی نو د دې وزع چا لکه نه نشي مرکولې ځکه مانو سره ویلي دي ځا نه نشي مېلې چې په دې کې هیڅ اثرات няма په دې طریقه باندې دعوه او تبلیغ کار کړی نو زه بيدار نه وایم اخر کار دی او خپل سره لید دې ګرځې خو اصلاح زرنان پکې چې عادت ګوسه کې او بازارونه کې ګرځي نو د دې لپاره یو کې نه بل کې تلان وسو چې چلو شو خبر اوس پوه شي سوچ نارواځي تنه <تصفيق> الله اكبر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء وبعض أو يش يامرونا يامرونا بالمعروف وينهون عن من درس نو بس وشا قبل ينزل كل كلمه حضور من درس نور تفسير وقت مش تمام خو خیر دین کار دی 400 چې دین کار دی الله دی توفیق هر چلا ورکی هر چلا دی الله تعالی ورکی او کل هیزبن بمال دایهم فریحون ار څو تخلق کار منه الله خوشاله کړی دی الله دې موږ په قران خوشاله کړي الله دې زمونږ چې در عمله یو زمونږ مرګ یې ان شاء الله په دغه لاره نه مکه ځکاوه څه کړه څه لاره تپبلیغ را دينا او مونږ غواړي چې الله په غوږ درس او قران دي را دينا مونږه مکهټکوا مونږ دا وایوخه او زمونږه چې دغه دي او دا د دین شاخ دی اودام چې کتاب لید او داوته هم د دین دی اودام د دین شاخ او دا او کیفیت بدللې او دا طریقو دا کیفیت مسنونه طریقه ده او د مسنونه خلافونه جوره بداتو تمو هي ګناغاريږي ختمه شو کې سره الله ادبر واکر دا شو وا چې بي مريم چې دغه وکړ فلمه هساه هر کله چې معلومه کړې کو کړو کفر قالوا ولي من انصري الله سو بيزما سرکو مګو کی د الله دین رسولو لپاره دا دغه ری صحیح ده دغه د فلم ما احس کله چې معلوم وکړه په 4300 خلک دغه تا مخصوصات وې چې تا معلومات دځوین محسوس ایمان مجری ته باندې رات کې محسوس حس یا حسو تحسو نهم وجلوتوي محسوسات مقتولات تويقه احس يفسز معلومه لوتوي فلما احس کل معلومه کل احس سمي نه دال کوه را کو د اپي شې چې قوم خزما سره قوم زما سره نو پي دې او د کتران جو پزيدو ددل قالو ال څوک به کومو کې زما سره الى الله الى اقامه الدين د دین قائمول لپاره د دین سره سولول لپاره د حق قائمول لپاره با ما سره څوک کوم کوي قال الحواریون جه وګوره استنصار ته تباسبب د بندنه کولې دار غختل د بندنه نو دات شو سنت د پیغمبرانو شو غن شو هه سنت څه شو د پیغمبرانو سنت قال الحواریو نوویلی اغا سلو خلکو <تصفيق> خد... او د مرس تا کولام در چا کرده؟ در سلو د کماسو کمسو کارنه در اخا قال الحواریو نوویلی اغا سپن پوشو خلکو اغا شعزادگانو د حواری تقریبا هوا تماعنی امام ام جزی کئی پر زاد المسیر کئی خو یا ویداخ وي کاریانو یا مجاهدینو یا د بچان زمن او آیا چې ګنه خالص خلکو او یا چې د صفات الانبیاء او یا خواص الاسفیای انه داسونه کوي خو حواری اجازه د وې حدیث کی تفسیر شوې ده داغه چې هغه کسونه د حواری و چې د پیغمبر په طریقه نقش ودم من رواني الذين يقظون بسنته ويقتدون بامرهم دغه دوری حواری دغه تاوي له کله امه حواری او حواری زبیر ابن عوام امبر اصمید ده رو پیامبر ده پا رو حواریان رو زما پی امت چی زما ده پا رو مخلیس چکم دینا ملگره اگر چو بده؟ زبیر امنا وام بی قول الحوار باز خلقه ده دوبیانو دوبیان نو خو سپین جامعه غسته وی خو چون کی دوبیان سره دوبی جامعه سپینه کنه کنه نو دک کرنگی دام چکم جنه سره سپینه جامعه مخواندان آسپین جامعه سره نا یا رب امام ابن جوزی تقریبا 12 کا سالو وکانو 12 رجلا ابن جوزی وی فزاد المسری کی 12 سال دی 12 ا 12 فی کتاب اللہ نہناصار اللہ آمنا بالله ابن امام اور پخدی بالہ وشہد پدی بالہ گواوسا چا تا یقتل یا غبر تا مسلمون یقینا من یوم ربنا ا رب اامننا مېهمانو ډو بیمانځل تا پاره زبانی چې تا نور کړي وڅ تبن رسولم توفیدارې پیغمبر وکړه فخ ثوبنا ما شاهدین الله الیکه موږ چې نور واحدین پداله یا اللہ علیہ کا منگاو چکا نرم پا اغشاہ پردار کی چطوپ معاہدین دی آیا چکا نرم بیان دو تاوہید کرن کی یا گوائی کرن کی دی پا دے حقانید در عصر علیہ السلام کی وما بني اسرائيل ماکرو ماکر وا ماکر الله ماکر څو وکدې احساسه د وجلو وا ماکر الله الله پاکه غوښتل سزا ماکرو ورک ول الله خير ماکنه الله بهترین سزا ورکون کې دي ماکرین الله تدبیر بدته وي غلط تدبیر غو وک الله پاکه شرمونه شرموله احساسه د بدلاره او دو چې شرمې دې دغه پادشو وګمږی يو کا سیوے نہ نوتے افسر خازل نہیں کرے دجود نہ سننا اگے چکم نہ حالت کی دا پشکل کی شو ایسا مڑے کا دو پا فلا لاش بادی مرک ما کروا ما کر اللہ اس قال اللہ اگے وی اللہ تو یا اسا یحا اس ان متوافقہ زتا پورا پر تکوا ما تواسی من از شی الكمال پورا پورا پر تک پورا پر تک متا پورا اغلب تواتیو دو خوب او یو چې کوم جننه د یو پوجیزه کې جسم سره د روح نه پر تکول دی توافی کا اے مستوفي کا مال جسمي ور روح وراتیو کینه پر تکو مزان طرف او دا هم تشابهاتونو شو وا متاهروا کا پاتو ما د below مده مینالذین کا سوون چې کافیران دي و جایل الذین غرزو ما خلقوا لرا ایت تبروک جستا منګری فوق الذین پاسدا کا سوون چې کافیران دي تر قیامت د ما پاتې واپسې اَه کومو به را کوم ا او فایصلا بو استاد خوږي چې په هغه چې تاسو ته استیر دېږي اختلاف کول متوافي او معنا عبد الله بن عباس بو بخاري کراځي يمومیتو کا زواج بای یو خداري جهريز من قتید دېمداري چې دل د ترتیب ملحوظ نه دې معنا دا شو اني يمومیتو کا رستو چکل را کوشي زبري وای نن وای نن مجروس کا بعد نزولې یا انی متوافق و رافق مقصد ده بنسایل تا نه وجلشی او نه ستا شی استاد وجلو بندوبستم زکم او ست پروتکل کاروالم متا اوله دی انی متوافق و رافق لییا دا کار زما ده او بنسایل تا د څنشي ویله ها یوری سو دیسار اسم نن په قران کې تګنا شپیس کرا د ذکر ده او ابن مریم دلش کرا د او ماشه یولس کرا ته ده عبد الله عبد الله ولتصده یو زلته ویل شوې فور تاسو ریسای زموږ لا د اسمان ته رفراج جسمانی د اسلام په متواتر مانوي سره ثابت دي احاديث متواتر دي څومره تواتر ده مانوي تواتر دوه قسمي یو تواتر لفظي او بلتوي تواتر مانوي متواتر مانندي د اسلام تر خبرې چې هغه اسمان ته خلیدې كلا کوزيږي بکلا د مهدي په دور کې باره کوزيږي او زلا حدیث شیرازی رسول الله صلی الله علیه و آله جناشی بیا دی زمادر قسمی لیو شکو یا لینجرو نندو یوشکو ان خه قریب دی چه ان ییندل مریم حکما عدلا او فیصله بک په عادل انصاف سره ناغه بکارونه سره دری کارونه بک یخر السلیبا سلیبا, سلیبا ماتئی دا سلیب سلیب د نصر چی دی کنه تاسدیدلی دی کنه سلیب دشي اا یو کار سدسي وړي بل دشي غنا دا سورج نه شي چې کومي کوي انتغه دڅوي آی څه ریټ کرا څه ریټ کرا دا رجلا پوشو داغه د صلیب دی داغه عقیده ده د یو مذهبي شادي ديني شادي ارمیانو ریسایسمه دغه چیبون دڅولې کوي دا سوله ده دار کنه اذا تصن نو دغاش تنول ياشا عليه الصلاه والسلام ياشا سم جكلا ما غبا مات ياراميانو تاوزو وجريو ما ما وهي فيكسر السليبا سليب مات كي دو يوم دو يوم كاربا دا كي جاءا ويقتل الخنزيره ده عشان دا كده ایچه رامیانو ماتا اصطاویلی چی دا الاغلی اگر با وینی ویا زاول جیز یتا اوست خمانگ دری کارکو نان سوا پا مسلمانان باین چو کاردی چو کاردی دری دی او اسایسا هم پا وقتو ودا دوشی اوشی چو باشی یو با دا یو با شرطایش شابه سی کلمه ویا اگر ایچی نی ویما کلک پشیگا با وینی سمت ستے بازکی وی امن د پاره ته دری خبرې دي اول به سړی کلمه پښکو وایې شاوځي کلمه وایې هغه نه وایې بیا چې ځو مانه چې ځار نو چې ځام نه منینه دریم کرا ده دریم صورت چې جنان تو سوال پیدا ہوتا کیو دنیا سره خلت ہو جائے گا قیامت دین و حضور کې نو اونې کې هیڅ شي دا یاره دا تورات طالب کولې ده خلاصو فام الزینا کفرو ماحتزلن الفاظ کوم لیکي چې مونږ پولیسو کنه خلاصو احساس هم jira څه طریقہ را وکه ها یو بچو کې ها صلیب به مات کې دویم خنزیر به مړ لګه کې دا مړ کې کوم ځک چې مونږ واینی به اډریم به یا زوج جیہ تا جیہ به څه کې خط اوس دلته وشکول چلو شاں سمتی راضی خو نه شریعت خو سنشتا خود محمد رسول الله به دین تا بيداری بک د محمد رسول الله په دین کې جزیه شترا وشه زم جزیه څنګه پروته کئ ها او چې جزیه ختمه وي خو معلومه انده یو نه شریعت خو سنشتا دی نو جزیه څنګه ختمه وي نو پیغمبر صلی الله تو سلام جزیه تر هغه وخت ته پوری موقت کړي وا کمه وخت پوری پوری موقت ده دغه دا محبت نه نو دا چه مواقع شو رسال صندراتو سراسرا با اغا وقت ختم شه نوچه ختم شنو یا اما الصيف و اما الاسلام یا توره دا یا مسلمانی دا دنیا دا راشیح یو کس بام قاپره پاته نشه نسن باشی یا طول با وجینه یا با طول مسلمان شوه یا با وینی چکم قاپر پاته اغا با وینی او نور با طول چه که خیره نبا سوپر طاقت امریکا با پاڑی شاو نبا روس با پاڑی شاو نبا او آقا واسکی با دجال ملگری با چوشی؟ دجال ملگری با ایران بایسی او مین یهودی د دا اسفحان کلی چکنون یهودیان او یادره با داغب پسیروانی علیهم التیالی سا سرز اینی تور تور شغاغانی با غستی او اسم کستاسو یالی تور شغاغ انجی ایرانیان کنا مالایهمت تیالیسا اوگو بتیلسان پروتی او او ایزار داد دجال مانگری بایی بعض خلقوائی چه ای او کننو او کنن ملاان بانی ای او شیاغان بایی بسی مع ملاان بایی اه لیوانیان ایم ملاان بایی شیاغان بایی ما اتاکرش شیاغان بایی او دقا بایی انگریزان دا یهود اگو تا یهودی او دو عبدالله من صبا یهودی ہو او د یهودو په نسل کې چې څو شي اغان دین اغان د حق د دغه بچری من بیا د با هم چې موږ د دجال مګری وی دجال برازي او دجال بل چا د لاس امری ایسا اس ام د لاسه بمری ریسا اس ام دراترو لا کوزونه چې کله خبر شي دجال بده سی ویلی شي لکه چې کوم دینه مالګر او بوکی چې ویلیکي دسی بو ویلی شوی حدیث کې راځي او دا په کوم ځای کې درن کوزیږي ارشاد رسول الله صلي الله با د شام تو جامه مسجد د جماشد کی مناره پربا ملایزه ترس کی او غځه ونیولې راکوز بی کی مناره ته چې کمنو کله چې راغله مناره تورې نو په دقه واس کې با اندر پیاوته نسب کی مسلمانان به ترکوز کی او مہجیب او ته ماشي چې مسکاغه نه مطلب ماشي کی وای امام کومین کوم حدیث کرا دي امام بس تاسو اکبر امام اعظم مصوکی وخت کی مهدی هغه بچګمندو داغي پر حکومت کې بکار کوي داغي د مرګه پوری مهدی به 100 کال ژوندې وي مهدی 200 کال به چې بکه یا 300 کال وایي ورته پوښتنه یا بچم 200 کال یا 300 کال او ایسایس او تو صل تقریبا سر 15 300 کال تقریبا په دنیا کې ژوند کوي او خزا بوم کوي او چې بوم کوي او پیغمبر علی سلام څ قبر دوی شو د دا دې کنه د ځه سو مختصره غوندي مطلب دا دې چې زمونږ استادو د عقیده د احساس هم ها؟ ژوندې دې د ځه سو دې ورځ باخه ما خو دلعجې شو ما تپات دېشته چې کوم ورځ برازی ما نېرته علامات در طول نن دیگه نا نن سبا رشد احمد لودیانوی سهبای مکی دیشی نن روزی کی دیشی سبا روزی در جال چی رازی نو روستو با در غراب تو زیگی خوا در پیدا شی نو بیا با محدی پیدا کیږي باس محدی چې کله پیدا شي جنگ جهانی شروع شي جنگ جهانی کله شروع شي نو پس دا غینه ب بیا چې کوم نه نو څه دې علامه تول ده د عشاء زم درته چې دوه د دجال پیدا کیدو وشتا اوس وس چې کوم نه کوم مقدمات علامه چې محدیش کیږي هغه الله رحم وکړي چې د رشید امام سره چې په پاک ځمن پوجونکی وو راکوز کی مونږ یو پاک ځمن پوجونکی وو دجال مراه ولي او ژکلا خلکو مسلمانینو ته معلومه ده اخرې خبر چې څه پیسې باندې وای پښه کوم دغه چې پیسې ښکارا کې لولۃ تقول <سؤال> د ما بوي له جلت جلاله <سؤال> و جلت جلاله <سؤال> نن سبا غا دور چې پیسې د جل جلاله وای الله چې رحم وکړي دا غو را میره سخت امتحانونه او سردي الله دې ماته منو تا دا دې را شاید نسی حدیث کې راځي او ځوان براشي هغه ته وایي چې ته څوک یې ما د جلب او د څوک مغه دجالی کنا څه شي دجالا دجانې په سترګړونی په یو سترګړون به ابو له سترګون د شراکه کوي یو سترګه به باطراوتلی وي داسي او بل سترګه به په ګوري بطا ته سترګه دا جواده په دې کې شتا په دې چې کاثیر لیکل لري په دې تندای کې را دي د دجال د ځیپد ته نو بیا دا ځوانبا خلق ته ودا دغه وې دا دجال زېګم دینو څو دا, دا, دا, دا چې کله مرک ما کما نو تاسو واس ما خدای منئ بیا هغه بټوره کیږي هغه ب دواځې کیداسي بیا با چې دینو یوزې کې وځندې به کې قدرت ته جادوګر دینو چکرههه پاجیا ځوان بخنداشي په خندانه بيسته اغه وی چې لکه تزما خدای مانی مزمنه اوس زمما چې دنه یکن خبر ځا شته هغه چرنده جالې دوپاره به بیا و دغه و چې هو دوباره به دوپاره نشوي دغه ب بچي دا څو ده و بيشترین مسلمان دغه دوره دغه ده څو ده خضر علي السلام دي څو ده اوسو نو <mile> نوغو دا قایلو چې خځه دا دنیا ننځلې خو دا محمد رسول الله په ماته باندې یو ځوان پیدا کی چې د جلال د مخه مخه چې دجالا لعنتی په شي دا بوتا وای ها او دا شي به چې هغه <América> کې قصالی براځي وي قصالی وای اول ورځ به چې اسمان به خپل باران <متحان> حساب به لري ما حساب پریری دیمه حساب کې وځو نیمه پریری او په دریم کال کې به چې ګندنو ټول ختم شوې قاصالی برادي نو قاصالی امن صبر روان دي کنه ها دی. هغه چې چی علامه چې موجود دي خدای نور رحم وکینو الله اکبر وجایل اللجنة ربوږه زما کسانو چې استعمال غري ساته بيدار دي لکه حواری دغه نسل چې تومره دي فوق اللجنة پاسا دا کسانو چې کاتي روان دي تر قیامت پورې بیا بځمه په ته رجوع شي تاسو فیصله حکومت تاسو کو دایسا سملګي نسو شای ریسان باندې الله وبرتری ور کړی دا غوپکا پیران ور کړی د مؤمنان مده ور کړی چا باندې زبر تر ور کوه او کاپیرو باندې خداخه په مسلمانانو باندې یا برتری ور کومه تر هغه وخت پوری چې هغه مسلمانانی چې اسلام تعالی پیر محمد رسول الله صلی الله علیه و سره هغه ختم شو دغه هغه دب چې ختم شو هغه چې دا و چې عمر سي په دور کې وایي سيال ځینې شوې دي کنه الله هغه د قیامت پرواز بالاترې نتوয়া دوا جوابونه موږره یاده مونو چې ستامرګيري مترته مسلمان نه هیڅ مسلمانینه غوښه کانیه او پاسه بوي محمد رسول الله اده کې نور مسلمانان د احسان ملګری دي کنه نه ها الله کلا دین حد الله فبهدا اقتدی او مای امریکې ولا روسان نن سبا دغه ملګری نه دي هغه هغه دغه ملګری مونږ یو که شه ملګری د کافرانو باندې فوق کرنا با نه مسلمانانو باندې ديو پسا ده سان کې کافرانو يا ذاب اور کما ګل ذاب سته دنیا کې هم په تر او جزیا سره اخرت هم پور او پر ذاب سره ومالو نه به جوړ پارمین ناصر 9.com کې دې زرم دا معلومي کفارونو امر څوک دي چا چې ستامل ګر کې کفر اختیار ک ما ګل دوا قسم او تو را دا او نو مشرکت نا جزیه اخسته شتا سو مشرکت هندو نا چیز اخسته نشتا جزیه جزیه نیشتا ده اقا با جل بی باس ارزای که جب یا منتمنی که یا دی کلمان و یا دی او درشایان او ریزان بیا پری دی وَمَا لَكُمۡ لَا تُؤۡمِنُونَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُمْ أَجۡرٌ غَيۡرُ مَمۡنُونٍ ذَٰلِكَ نَتۡلُوهُ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِ وَٱلۡأَيَٰتِ وَٱلذِّكۡرِ ٱلۡحَكِيمِ أَلَا بَٰنُواْ شَذۡكِ تَأَمَّلَ هِكۡمَةَ ذُو ٱلۡحِكۡمَةِ فِي تَأۡلِيفِهِ وَنَزۡلِهِ إِنَّ مَسۡعَى يَٰقِينًا مِثَالُ رِسَٰلَةِ ٱلصَّلَٰوَةِ سوما قال بياه ورتويله وچه كون شا فا يكون داد الله فوق اختیار سراؤو الله فوق قدرت سراؤو جوويله چهتا کنا رسالة الصلاة بلار سوك ده الله ورتويله چه داده ما بلار سوك ده بزيوشه الله فوق قدرت پیدا کرده آغا چه ما تاتا بيانك اللذي انبعتك به فى قصة عصا هو اګه چې مو ته به انکه کیسه د یو شالون ګردا حق دی ښه طرف نه په لاتو موږ کې کا ته شک کونه ګرانه م کې کا ته جګړه کونه کونه اوس یلونې مباحاله ده به نصرانه نشانیانو چې موافقه أغلو هغه ته الله وای مناظر او څوکړه دلال دی ته بیان کړه پښټه اقامت دلال م کې نه مڼي کنا ایرازه میدان ته شي چې یو بلته خیر یو کو چې کپناه کې الله دې حق او ته وای چې رازه چې مباحاله وسب معلومات شي دې ته اعلان مباله وي دې ته اعلان شو یاره مباله فمن ها ځای کوم سره جتا سره جګړه کوي مناظره کوي دې نه ورستو پازرا تلند ویلمنا خپل تورته نه ثاول رازی رازی نه درو ما نو چاو ورخه خپل بچو ما کوم خپل بچي تاسو را وادي وني سان ما ځمن خزي من را وادو او تاسو خپل تاسو را وادي وان خو زنا پپله بابنګ مي وان خو زغم تاسو پپله باهم يي سوم ما نبتهيل ابيابا يوبل باندي خيري کو يوبل تخيري کو اي تدريب اللعن تدريب اللندي د ته په حال وي بهله لعنت ته اتنابتهیل اتزروفی دران تا هموی مبالغه فی دران یادی که تباشرو بیر آغلی داد او گرده و لعنت در الله پا کازیبان و در اجنو باندی خلاص و شوار اگو چگلت مبالغه تا دعوت ورک دا گا بیران و تا د روانه تاسو خپل منځ کې چې روانو جګړه شروع پیر هغه ترسه هغه مشیل تیر هغه وټولې ابو حارسه اقامه قضابونو تاسو د خپدې جګړې شته پیغمبر دی او کدي زما منګه مباهله وکړه منګه زبونکې ناسل تبو کیږي راشي جوړ اوسوکو یزو اوسه جوړو وکړه خبره ختمه کړم ځانيبچ پیغمبر سمه والله قسم په دې والله دې بسنه بالحق زما دې په اغظات قسم چې زه پرښتيو پیغمبر علی ګلین کډیو مباهله کړې وې نو په دې کاندما په جوبانه د ورباران کېدلې ووره د پیغمبر چې کنده کنا غوښت پاغه بیا خدای په زما کېدنه اورځي کړم إِنَّ الَّذِينَ <سؤال> إِقْرَأْنَ دَخْرَ دَبَيَان دِفْرِشْتَاسَرَا وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ لَيْشَرِ كَ سَزَانَ مَدَ دَورَانَ مَشْوَادَ اللَّهَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَوَلَ رَجُلِكِم اللَّهُ فَوزَرَ وَدَيْن بَتَن خَاوَن دَ فإِن تَوَلَّوْ كَمُبَاهِلِينَ دِقْرَ نَد بَيَان نَكَدِي مَخْوَارَي فَإِنَّ اللَّهَ يَغْنَن اللَّهُ فَاجِمُ كُي رَبِّ الْمُفْسِدِينَ كَ خَيْر دي زي پر اولا حصوها ترحيد في مسألة كي او پر عبدیات در حصوات والسلام باني فنزيش دلعيلة او ورسارة جكن دينا اغا دعوة ترحيد تلول كراتا اغا ذكر شروع اولا حصوات خط مشوا دي نروسو دوی ما حصوات دوی ما حصوات ترشيب در حصوات دو پیانبر سات والسلام صداقات كي اغای چه سوال دس قباحتون در ملايانو ذكر كي خواه رجات قباحتنا نکر كي تونه باندې چاس پهن کې یوهودو ملانو کلهایا لکتابي دې کتاب خواندانو تعالو راشي الا کلمې یو خبره تا سواین چې برابر د زموږ اساس ګومنس کی مطلب څه دی تاسو زموږه یری کلموې موږه زموږه اساس کلمې کې فرق دی موږ الله الا اله الا الله او ید زړه په اخلاص سره او تاسو انځر سره کلموې تاسو طلشتي کلمه بیاست یو موږ حقیقتم سوائیم بین اما بین اکم خبر دادا او خبر دعوت دی خبر توانکی الله نہ بودا چې بندگی باندې کو غیر د الله نه شر باندې چې توغې د الله نه ولا نه شي کو به خدای سراہي شي انې څه ند وسن ند سنام ند صلیب ند تاغوت د هیڅ بندگی باندې کو ولا نار ولا شي ان ابن کثیر وای ک سنامی ک وسن وی ک تاغوت ک بشر وی ک حجر یو ک مدر وی د هیڅ شی ب بندگی نکړه زی ولا یت جنب باندې شي بازونه بازلار لایت تقزه نبانیسی بازمون بازمون بازم لره اربابن کان سازان نبانیسی بازم بازم لره اربابن قانون سازان چه ما ننیسی؟ قانون سازان محلل و محریم بنگنو اربابن نمرا دل تزره؟ حلال وون که و حرام وون که عدیب نهاتم وی چه یارز من که لاغو تاچکم دن خدایان ویلی اربابان ویلی دی اربابان تا سو پاکستان کی چه دوه؟ نمره دې دی تهول <سؤال> کړ بابان شي کړه اربابلانه ارباب ارباب جګیره ارباب چې ګنندو دا زغ ارباب په جوړ کې د مباڼس په جوړ کې څو نووبان اربابا او اف ما دخل <سؤال> توښي هغه چې ګنندو دا پليټي <سؤال> کلام شو ټونک شو پليټي کار او سرکاري <سؤال> خلکو <سؤال> له څو شي شي شي خپښي ها د دې نو بابا نو فلغه دا ډیر خپچې دي د نو تا نه 푸شالی کی بیا بګه پکی پتہ نه لګي هو هې هر باب دې کار ماشاالله اربابان دي ارباب چاته وي چې دې لا کې دو شرط د منل وروي هغه د